Rugăciunea 76. Pentru dobândirea stării de conștiință creștină. Aleluia, slavă ție, Doamne Isusristoase, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne de conștiință creștină, de luciditate divină, de pătrunderea în iubirea nesfârșită, de vederea clară cu ochii conștiinței a oceanului iubirii, conștiinței și voinței. De intrare în lumina tainelor eterne ale adevărului, care sânțește și îndumnezește sufletul, ca să cunoaștem pe toți Sfinții tăi, fiindcă minunată este slava și făptura ta în mijlocul ființilor tăi, și minunată este bucuria ce nesfârșită în care îți ții pe ei. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i te iubim și te rugăm, dăruiește-ne starea de conștiință creștină. Ca semn că prin partea luminii, bucuriei, iubirii am trecut, că de adânca înnoire, prin lumina Harului ne-ai transformat încât conștiința noastră, parte din conștiința ta a devenit, fiindcă tu în noi te-ai născut, ai crescut, te-ai sfințit, te-ai înminit, ca un măslin ai rodit, te-ai jertit și ne-ai mântuit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Hristoase, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne starea de conștiință creștină ca să te putem vedea, ca semn că fericirea celor curați cu inima, în inimă ne-a intrat că poruncile tale le-am ascultat și le-am lucrat, că de sfârșită iubire am aflat, că sfinților apostoli, mucenici, ucenici cu vioși, titori, ierarhi, părinți, purtători de Hristos, am urmat. Când adâncul Ființei noastre, prin lumina ta ne-ai transformat și să vedem cu ochi de lumină, lumina ta ne-ai dat.